Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan perkara ini dalam Al Quran. Waman ahsanu kaulam mimanda'ailillahi wa amilas sawliha. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyuruh pada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal salih. Dari daripada ayat ini, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Taala telah terangkan bahawa jalan atau cara yang paling berkesan, jalan dan cara yang paling pasti. Yang menyebab untuk seseorang itu pur mendapat hampir pada Allah Subhanahu Wataala mendapat penghampiran dekat pada Allah Subhanahu Wataala adalah dengan dia menghimpunkan dalam diri dia dua perkara, iaitu dakwah ilahul lah yang kedua amal saleh, yaitu seseorang yang melakukan dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wataala dan pada masa yang sama dia melakukan melakukan amal-amal saleh dalam kehidupan dia. Maka inilah cara, inilah jalan yang paling berkesan, yang paling pasti Untuk seseorang itu hampir dan dekat pada Allah SWT Tanpa, Dengan meninggalkan dakwah, tuan-tuan mulia Dengan meninggalkan dakwah, seseorang itu tidak akan dapat istiqamah dalam agama dia Mana-mana kaum atau sesiapa sahaja yang meninggalkan dakwah maka dengan mudah sahaja fikir dia, agama dia, pegangan dia, dia akan tinggalkan agama, pegangan ataupun fikir dia tuan-tuan mulia. Bila seseorang itu tidak melakukan dakwah, meninggalkan dakwah, dia akan mudah terkesan dengan perkara-perkara lain dan dengan mudah dia akan meninggalkan agama atau meninggalkan amalan, meninggalkan pegangan agama dia tuan-tuan mulia. Akan tetapi seseorang yang melakukan dakwah, yang menyuruh manusia pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia istiqamah dalam amalan agamanya. Dia. dia akan istiqamah atas keyakinan dia. Dia akan istiqamah dalam agama, amalan agama dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Pakara ni tuan-tuan melihat kita kena faham dan kita kena yakin betul-betul bahawa dengan melaku, tanpa melakukan dakwah susah bagi satu orang itu untuk dia beristiqamah dalam mengamalkan agama dalam kehidupan dia. Satu orang yang menghimpunkan dua perkara ni, dakwah dan amal soleh Allah Swt akan timbulkan dalam diri dia sarahia kemampuan kekuatan untuk dia mengamalkan agama dan Allah Swt akan timbulkan kekuatan dalam diri dia untuk dia, ber, dia untuk dia berpegang teguh dengan agama dan orang yang menghimpunkan dakwah dan amal saleh ni sahaja yang mana dia boleh berkata wakala innal mimin muslimin saya lah di kalangan orang-orang Islam Yang yani satu orang yang menghimpunkan dakwah dan amal saleh Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi kekuatan kepada dia, kemampuan kepada dia Untuk mengamalkan agama secara amali dalam kehidupan dia Secara praktikal dalam kehidupan dia tuan-tuan mulia Satu kisah tuan-tuan mulia, satu orang sahabat Abdullah bin Huzafah radhiyallahu ta'ala anhu Bersama dengan jemaah dia Dia telah pergi ke Rom dan telah ditangkap oleh Raja Raja oleh orang Nasrani Dan Raja Nasrani tadi tuan-tuan mulia telah bagi tawaran kepada dia bahawa kalau kamu tinggalkan Islam, tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapat separuh daripada kerajaan Rom. Maka Abdullah bin Huzafah radhiyallahu ta'ala berkata, bukan separuh kerajaan kamu, kalau kamu bagi kepada aku seluruh kerajaan Arab dan seluruh kerajaan Rom, pun aku tak sedia untuk tinggalkan agama ini bawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun untuk sekelip mata dari mana datangnya kekuatan ini tuan-tuan mulia? Ini kekuatan ini datang dalam keberbina seorang itu menjalankan kerja dakwah, mendakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa dan ber, dan beramal soleh dalam kehidupan dia. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia khususnya rakan-rakan usah kita dan umumnya semua orang Islam dalam hati kita kena ada keyakinan dalam hati kita kena ada keyakinan bahawa dengan kerja dakwah tuan-tuan mulia Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan agama Allah akan wujudkan kekuatan, kemampuan dari dalam diri kita Untuk amalkan agama dalam kehidupan kita Dan dengan menghimpunkan dua sifat ini tuan-tuan mulia Kita akan dapat berpegang teguh dengan agama Kekal dalam agama kita tuan-tuan mulia